ilaahi ilaahi ilaahi waqanna ilaahi ilaahi na nabi mu sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma la a'limna ma la a'limna innaka antalimul hakim Allahumma a'limna ma la nfsana an ta'alima ma sada wa sidna al-jabal kako je prethodilo, bilo je riječi o samom siratu, onima koji će prelasti preko sirata, kako će prelasti preko sirata, koje će tegobe osjećati, doživljavati prilikom prelaska preko sirata, preveliki strah, ogromni strah, kojim će biti izloženi kada sutra budemo prelazili preko sirata i slično. U drugom predavanju bilo je riječi o tim jahannemskim plamenovima koje će dokačati i jahannemskim kukama, koje će dokačati oni koji budu sporo prelazili preko sirata. Pa je bilo spomen riječi, dakle, bilo je spomen na dijela koja budemo li činiti, šallahu nakon Allaho je dozvole i pomoći nam da brzo pređemo preko sirata, da nas ne dokaće jahannemske kuke, da nas ne dokaći jahannemska vatra, da ne spadnemo sa sirata u jahannem. U sinušnjem bilo je riječi Također od, od jednoj od tegoba sirata to su džahnemske tmine, jer je sirat postavljen kroz tmine, džahnemske tmine, tako oštar, tako tako uzak, jeli, malen, tanak, još postavljen kroz džahnemske tmine i nime sutra trebamo hoditi. Pa je bilo spomina sinoć dijela, bilo je govora o dijelima koja budemo li čim li imat ćemo sa sobom svjetlo.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 ima sa sobom svjetlo i sva ta dijela ima kod se. Međutim, ima nešto od dijela koje ga bacaju opet sa sirata u džemlju. S toga pravom je rekao pravnik ovoga ummeta ibn tjela, neće se vjednik smiriti sve dok ne prođe sirata. Neće prestati strah pri njima, sve dok ne prođe sirata. Dakle, makar i obezbijedio i obezbijedio sebi dijela opet možda ima nešto od onoga što ga baca sa sirata u džahnu. Dakle, od sljedbenika Muhammada alaihi sallatu sallam bit će onih koji će sa sirata sigurno spasti u džahnu. Pa se čuvajmo da ne budemo uvijek. Poznajmo se sa tim dijelima koliko smo mogućnosti i klonimo tih dijela. Došlo u hadisu od Allaha ibn Amra radijallahu anahuma da je Allah od poslanika alaihi sallatu rekao Ući će od sljedbenika ove kible u vatru broj koji poznaje jedino Allah subhanahu wa ta. ta'la. Zbog čega?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 džennetsko uživanje, jer je sirat do dženneta. Ostalo je još malo. I vidiš i žaloti. Žaloti na dunjalku kad nekoga pobodi mu sivet. Žaloti. A ono najveći je Čuješ dole džahnan kako gnjevan huči, a čuješ s druge strane iz dženneta džennetsko uživanje i tvoja braća spadaju sa sirata. sigurno da nećeš iskrenije nikad dozivati nego tada. Allah subhanahu wa ta'ala. Pa će reći gospodaru naš, postili su s nama, klanjali su s nama, obavljali su hač s nama. Zašto spadaju se srbata? Pa će Allah subhanahu wa ta'la reći izvedite sve koje znate. Subhanahu wa ta'la, Izvedite sve koje znate. I Allah subhanahu wa ta'la na početku svojej knjige govori o sebi, govori da je milostiv, da je milosti. alamin al -al ar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 i hađ i druga dobra djela, ali vjerovatno su imali ovih loših djela. A koja su to djela? Za koja se obećava vatr, dakle ulazak u vatru privremeni, jeli, privremeni, jer govorimo o vjelicima, privremeni boravak u vatri. Brojne su djela. Prije svega, jeli, prepuštanje zabranjenim strastima, strastima, zabranjenim strastima spolnog organa, stomaka, unutrašnjim strastima, željom za vlašću, za ugledom, da te rekao hvali, da se uzdrižiš i slyšno za tým zabranenim strastima u veri, pretirhivanjem u veri, sledenim strasti, srasti u veri. Ibnu Hajar Rahimahullahu Te'ala spomni, da je jedan veľký islamský učenjak Ibnu l'Arabi, qadi Abu Bakr l'Arabi, Rahimahullahu Te'ala rekao, za hadis Djehennem je prekriven strastima. Čuli ste? je prekriven strastima, a Čennet je prekriven iskušenjima. Pa kaže ovdje u ovom hadisu Djehennem je prekriven strastima, po strastima misli se na Djehennemske kuke. Ta su one strasti koje si prohabavao na Dunjaluku, to su stvari Djehennemske kuke koje će dolaziti i sasiratate slačiti. Te kuke dolaze iz Djehennema i one prekrivaju Djehennem dolaze na sirat i onoliko koliko se ti budeš, kako kaže također Ibnu Ređab, koliko se budeš odavao strastima na dunjalku, toliko ćete džahnem štrikuke sući slačiti u džahnem. Stoji u hadisu također Ebu Berzeta al-Islami radijelallahu tam, da je Allaho poslanike rekao, najviše se bojim za vas strasti spolnog organa, zabranjeni strasti spolnog organa i istra, stomaka i strasti u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 Može, mimo Kitava i Sunneta i drugo, ima neko koji je dozvolio ovo ili ono, njemu će se put na afiretu sirat. Iako je tako je tako uzak, još više suziti. Također, šeht od Islam ibn Taymi, je pravijete riječi, rekao povodom ovog hadisa, Jahannam je prekriven strastima, a džennet je prekriven iskušenjima. Kaže, ako je to tako, a jeste, jer je došlo u hadisu, što je rekao Allah, poslanik a.s. Onda se u Jahannam ne ulazi osim zbog strasti. A u džennet se ne osim zbog iskušenja. U džennet nećeš osim ako budeš stavljiv na iskušenjima. Ako popustiš i oklizniš se teško. A u džennet se ne ulazi osim, osim zbog strasti. Dakle, prepuštanje zabranjenim strastima ili spolug organa, stomaka i ostalo i zabludjenim strastima objeriti. Zatim, načinjenje tebe za velike grijehe. Kao što vam je poznato,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 Pa je došlo u hadisu, Ebu Hureyre, rabijallahu Allahu rabijallahu ta'lanta je Allaho poslanika alaihi sallatu islam rekao, da to u vjerovostanem hadisu u su Sunanu Tirmizije, šehr Albaniju u hadisu stoji, pojavice se na sudnjem danu jehannamski vrat. I jehannama će izaći jehannamski vrat. Imaće dva oka kojim će gledati, dva oka kojim će slušati i jezik kojim će reći u kiltu bi celas. Posebno sam zadužen za, za trojcu, za tri kategorije.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 Po Ibnu Abbas, ja se bavim slikarstvom. Pa šta ti kažeš o tome? Kakav je probis tobe? Pa kaže priđi. Pa moj prišao, kaže priđi još. Pa moj prišao toliko da moj Ibn Abbas stavio svoju ruku na njegovu glavu. Pa kaže: "Čuo sam Allahov poslanika obavještite pa onome što sam čuo od Allahovog poslanika, alejselatu sallam, pa je rekao: "Svaki slikar će biti u vatri." Ja sam hadis. Ja ne reći: "Svaki slikar će biti u vatri." Svakoj slici koju je naslikao, da će se duša kojom će biti kažnjavan u vatri. Svaku sliku koju je naslikao, dakle, a ta slika, je li sadrži, biće koje ima dušu, u Čehennemu će se dati toj slici ista duša. Biće pretvržnju dušu koju će ga kažnjavati u Čehennemu. Pa mu je rekao Ibn Abbas, ako već moraš da slikaš, onda slikaj stablo, slikaj ono što nema, što nema dušu.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 na sjelima skupovima Allahov poslanika ali salatu selam riječi se mogle izbrojati pa to se dogovorimo i na govorimo možda ponijš pa i kažemo na obratimo pažnju a to je toliko kad Allah subhanahu wa taala velik i teško pa je došlo došao hadis od Buharive radijallahu taala da je Allahov poslanik ali salatu selam rekao dojsta rob progovori jednu riječ s kojom je Allahovo zadovoljstvo kojom je Allahovo zadovoljstvo on se na nju i ne osvrne a Allah mu zbog nje poveća deređem poveća stepene I doista izgovori rob, riječ s kojom je Allahova sržba, u se nalazi Allahova sržba, neosvrne se na nju, a zbog njej bude bačen u džahnu. Zatim uznemiravanje komšije. Uznemiravanje komšije je veliki grijeh. Povlači za sobom, ako ti Allah ne oprosti, da budeš uveden u džahnu. Pa je dobro poznati hadise bu Hrere radijal Allahutam također,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 Posti mjesec Ramazana nešto malo odjeduje svog imetka. Spomni se u posljednjim danima Suboksira, nešto malo od Suboksira odijeli, podijeli kao sadaku. Ali ne oznemirava svojim jezikom komšije, vodi računa. Pa kaže Allahu Poslaniku Alihi Salavcem, ona je stanovnica dženet, a možda biti stanovnica dženet. I poznao sam mno brojni drugi hadisi u kojima se spominje eli pravo komšije.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 Jeli to iz oholosti, nije iz oholosti, to nije teško, to je par sentimentale, odjeći da se skrati. I odmah da se skrati, da se ne bi to promijenili, pa pustili i skrati odmah. Jasne su riječi, ako su jasne riječi Allahov poslanika, ali hi salatu sam, pa daj da njih, ako ne, ne, neki kažu bukvalisti,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 odoholosti, i ništa u našoj vjeri, čuli sinom, za sjedu vlas imaš svjetlo, dobit ćeš određeno svjetlo, za ono što sjediš u Islama, isto ovo, nemojmo smatrati bezazlanje, što god čujemo, rekao Allah, rekao Allah poslanik, nešto nam se naređuje, postičemo se ili zabranjuje, korimo se, odmah se prihvatimo ili ostajemo dakle, ako nam se zabranjuje, nemojmo plaho, eh, pretjerivanje, ovako, onako, ne mogu ja to, jel?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 strogo podlučenno koga da tražimo za najveći prijatelj tako, za supružnik je s njim se najviše družim i danino smo s njim pa uzmjenu ono koja ima vjeru na moj tražti bogatstvo na moj tražti povjeko na moj tražti ugli jel na moj nema smetnje, ali prvo tražim vjeru onaj ima vjeru koja će znati šta uraditi sa svojim bogatstvama ako dođe iz bogatej porodci, koja će znati kako čuvati svoje porijeklo i tvoj porijeklo, kako čuvati svoj ugljiv, koja će znati kome pokazivati da podbogu. Na ulici, svima, ili će gledati na, na tvoju dubomaru. A, pa dobro, budi na računokoga uzimamo za prijatelja. Prije svega ovi momci koji trebaju da se žene, jel neka gledaju, a i njih jeli mostali s kim se svakodnevno druži došlo je u suri u suri ili kada Allah subhanu teala naređuje nam da budemo ustajni naređuje Allah Allahov apostoliku Allah, ali hisalotsa mazharti menama zatim nam zati on toga ukazuje šta nas od te ustrajnosti odvraća pa kaže wala tarkenu ila ladina zalim fatamasku se družiti sa naseljnicima pa da vas vatra do tak pa da vas vatras prži. Pa ako isti da budete ustrajani, nemojte se družiti sa lošim društvom. I to je pokazalo, pokazalo se. ne je da s lošim društvom budeš na uputni. Da ustrajavaš. Jer loše društvo mora ostati utjecaj na nas. Zasvijeno. S tome, dakle, vodimo račune. Ovdje konkretno u ovom ajetu stoji nemojte se priklanjati, nemojte se družiti sa nasilnicima, sa zunčarima. Pa da vas vatra, dakle, prži. Zatim, otkrivanje žena, ili oblačenje žena, muslimanki obukuju se, a u stvari nisu se obukli. Pokrivene, a u stvari nisu pokriveni. Opet, uz dužno poštovanje, ničiju čast ne želimo, jel, kaljati, ali, dakle, moramo voditi račune. Moramo čuvati islam. Kada će islam napredovat? Ne mojmo nikoga okrivljavati, ni učenje, ovo ili onog, ovog ili onog, daj, ovog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 u jednom mjestu, u jednom naselju velika glad zavladala. Čak su poneki i umri. Bilo je pojedinaca ljudi koji su umri od gladi. A namjesnik ili, kao se kaže, gradonačelnik tog mjesta, tog gradicija naselja zna da ima hrane u selu. Međutim umiru. Su njarodnjaci njegovi umiru. I mi vidimo kako mnogi džemati umiru. A znamo, dakle, da ima potencijala, ima snage u tom džematu. Ima onih koji nas trebaju uzijeti za ruku i reći. Kaže, nije problem. Ja imam rješenje ako volite. Ali da se odozovete suda. Kaže, dobro. Taj, taj dan postavit ćemo veliki lanec na nekom trgu tamo gdje se okupraju. I od vas se traži od svakog od vas, samo da dođete sa jednom čašom mlijeka. Sam jedna čaša mnijeka. Pa i onaj koji je toliko siromašan, nema od nekog će pozajmiti, a koji pozajme nije mnogo pozajmio. Čaša mnijeka neka će moći pratiti. Ali kaže, neka svako dođe sam, zasebno. Neka drugi ne vidi kad on uspe tu čašu mnijeka. U taj lonec. I on je odredio dan, noć, kada će se to jeli, puniti. I prošao je taj dan i ta noć, sutradan, došao je sa ili tim vidjenim svojim ludima do podignu monac i znate šta su našli? Pun monac vode. Zato što je svej jedan od onih mještana mislio ako ja ovu čašu vode uspijem pun monac neka, moja čaša vode se neće ne primijeti. E, ako ja ne budem radio, ima neko ko će raditi. I zato umirom. I zato umiremo. I zato islam stagnira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 to sve jedan od nas, sve jedna od nas se stara, kada izađe na ulicu treba da vodi računa u svom mislu i u svom ponašanju. A prije svega treba da se stidimo svoga gospodara, Allaha subhanom. Jer nas on vidi u njegovog pogleda, ne možemo se sakriti. Nisa. U Hadisu Ebu Horebe, radijallahu jelom, prenosi se da je vjerovijesnik, ali salatu usilam, rekao Dvije kategorije: stanovnika vatre još nisam doživio, nisam vidio svojim očima. Bićevi, ja ih nisam doživio u svoje vrijeme, kaže poslanik Ali Islala, tu sam. Ljudi koji će sa imati bićeve poput kravljih hrpova, kojima će udavati druge ljude i žene koje su, dakle u Hati su muslima stoji, kasijat, arijat. I žene koji su kasijat, arijat. Imam nevavi komentariče pa kaže što znači riječi kasijat, arijat. Jedno od mišljenja jeste,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 I bacit se u vatru, crijeva će mu se prosuti u vatru iz njegovog stomaka i on će se kretati oko njih kao što se, naši stariji znaju, kao što se magarac kreće oko žrvnja. Ranije, u starim vremenima, jeli kako se ona pšenica vadila iz klasa, postavio bi se snopav jeli pšenice, udario bi se nešto kao stožina i svezao jeli magarac jeli konj i on bi išao tako dakle oko te stožine, jeli tapao ponove pšenice i tako bi...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 Posećla sam slamu, slama, slamu i umaram od dunia Allah ne brez, nema ništa nećemu od toga. Zato pozivajmo kako treba, na ispravan način, primišeno da Allahovo bosanik ali ono što ne možemo iskoniti dužni. Danas brojni CD-ovi na brojnim web portalima svakakvi video zapis se pravi. Postavljaju djeli, podijeli se u hiljadam, dobro vam i poznato me tako i se smrrt. Se pod umog mladicja, kažu iz Rijada, jeli, jer vidi odakle, preselio iznenadnom smrću, pa su ukopali, a bilo im čudno kako je tako, jeli, preselio tom iznenadnom smrću, pa nakon koliko trih zahata izvadili su da obave izvršio obdukciju. Pa kažu, pogledajte šta je kaburski azav učinio od njega. Pa imaju slike, nije se to desilo u Rijadu, se ovo što u Saudijskoj Arabiji. I to je suprotno u uvjeđenju ehli sunete odromata. Kamburski azav ne može da vidi svako. Da to bude bejam svima, da svi duži da ne nemoguće. Kada je čovjek naumrlo, ili tako, kada čovjek umjeri, bili smo u krilici, neko iz rodbine je umirano. bili smo u krilici. Još uvijek živi našim životom, još uvijek je živna dunja alkali, to s njegovi zadnji trenuci. On vidi nešto što mi ne vidimo. Al'o ovaj umro i u kabru i sad mi na vidimo svoj moko. Jel' tako Onaj i čovjek koji je na umrlo, njemu dođe melek sjedi na udaljenost dok onovo polje doseže pa mu se polako približava. On vidi što mi ne vidimo. A onaj umro i ukopan u kabru i sad mi hoćemo da to vidimo svoj moko. I ponekad Allah da da pojedincima da vide. ponekad Allah da pojedincima da vide radi ibreta da bi možda oni u njegovej okolini uzeli polupu iz njegove, njegove smrti ili njegovog života. Da vam ispričam jedan slučaj koji se desio kod nas u trzde. Čovjek je došao i ispričao iz prve ruke. Dakle, on je čuo od osobe koja je bila. Sličan slučaj se spominam u tefsirima. Pričao sam nekoveće određenim osobama. Posoba, koja je klanjala. Starija.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 I kada je taj sin ispuštao, pa je došao odavdje, odnekle, sa zapada, kada je ispuštao, ispali su, mi, ispali su mu dokumenti iz džepa. Novčanik i pazoški, nije primijetio kako se stavljaju daske, znamo naš kako stavljaju daske, valja se sagnut ove gore, jer izgleda ispalu između mejta i da sa kod nas, jeli, kao što je poznato kako se ukupavaju. Ja.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 Hrana je bila od namašćija, klanjala je. Dakle, ovo je pričala njena kćirka. Ona je otišla na kabur kada se je iskopavalo. I ona je pričala. Kada su otvorili kabur, našli su to što je tražio. Našli su novčanik i pao su štiri, i. ali su našli tu njenu, njegovu majku u čudnom izgledu. Našli su je kako sjedi, postavljena sjedi, u sjedići položu. Ispravljen je nogu, ona sjedi i njen jezik zavijezan za nožne prste. Pa su i pitali šta je to ona radila. Znamo i da je klanjalo, da je bila na mazu. Kaže, jes, bila je, ali nije ostavila nikoga da ga nije oprava svojim jezikom.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 od Muhammeda ibn Jezida, ibn Abijezida, od Muhammeda ibn Ankavel, Kurizija, od jednog čovjeka, od Ensarija, od Ebu Huriri. Svi ovih u lancu prenosila se da Ebu sporni ljudi. Imam Ahmed i drugi kažu munker. Šeha Albani, rahimahullahu teala, u svojim dijelima kaže munker. Je li hadis, kroz. Dok naši se služaju takvim hadisima, je kaj što fali onaj, prestraši ljudi.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 Dakle, pozivajmo koliko smo mogućnosti, ispravimo ono što nismo, ostavimo se, ostavimo se toga. I brojni drugi jeli, hadisi, izmišljeni koji se kređu. Vjerovatno ste gledali mladić koji je umro, umro zbog kajanja, od prevelikog kajanja. Ebu sa'alab al hušeni ashab Allahov posanika ali izolot. A povodom njega je izmišljeni brojni hadisi, subhanallah. Ha. Prolazio Medinom i začuo nešto tamo se dešava u kući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 Pa povodom njega također izmišljao hadis, da je bio siromašan, pa dobio Allahu, on, pa išao Allahuma u poslaniku, alihi sallalatu wasalam, da on dobi, zauzimao se kod Allaha, da ma Allah povećao bereketu i metku, pa ma Allah povećao ovaj i metak, pa kako mu je rastao ovaj i sve manje i manje je bio prisutni u džami na namazu. Pa Allahu u poslaniku, alihi sallalatu wasalam, razpitivao se, djež, daj, on u svoji metak, pa ga nema ni na džumama.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 On sallam radijallahu anha, prenosi se da je Allah u sanika alihi salatu Sam rekao ko bude pio i zlatne ili srebrne posude doista će u njegovom stomahu krokotati džehannamska vatra. Dakle, ući će u džehannam. Je jetimovog imetka. Dakle, ko se o jetinu ili je boženi ženu udovicu, ima ona sa sobom djecu, pa ta djeca imaju odrežno svoj imetak, on dakle se upotrebljava ta bezpravno jedu ne, za nje, ne troši u njihovu korist kako je došlo u Suri. "Insai annadina jaquluna in dhala al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslamu nus-sa'ir" Oni koji bezpravno jedu i metaksiručani je tima doista oni u svoje stomake trpaju vatru i oni će u ognju u ognju gorjeti. Uzimanje imeta od drugih ljudi važnim zakletvama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 da bi uzeo njegovo pravo, Allah mu je vatru obaveznom, a džanet zabranjenim. Pa je neki čovjek ustao i Allahu Allah u posljednici makar to bilo nešto neznatno, kaže, makar to bio drveni štab. Makar to bilo drveni, drveni štab. A zašto se danas ljudi? Billahi wallahi tallahi, billahi wallahi tallahi. Zakudnilo se koliko nam je Allah svet za sve što, za sve se zakudnilo. I pogotovo za laž. Za postavljanje emanita i rodbinskih veza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 koji budu pralazili preko sirata, one koji su ispunjavali emane i održavali na ovakav način rodbinske veze, doćimo one koji nisu ispunjavali emane da nisu održavali rodbinske veze, oni pogurnuti sa sirata u Potvora vjernika, ko bude potvarao vjernika, bez mišlja o njemu laži, omanjino njegovu vrijednost. To što je u hadisu Abdullah ibn Amr, radijallahu anhuma, da je Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa ala alihi wa salama, rekao ko vjerniku kaže ono što nije n Potvori ga. Dakle. Ko vjedniku kaže ono što nije pri njemu, Allah će ga nastaniti na mjestu radh'atul habbalu. Radh'atul habbalu. A u komentaru stoji da je to mjesto poput živog blata. S tim da je ovdje dakle, to blato jeli od zemlje, od prašne i od gnoja sačinjeno. Pa u tom mjestu da propada i da se guši. Onaj koji bude potvarao vjednika, izmišljao o njemu ono što dakle nije pri njimu. Sve se ne oslobodi toga, sve ne izađe iz toga, sve se ne oslobodi onoga što je rekao, a nikada se neće osloboditi. Zatim, izbjegavanje muslimana više od tri dana. Izbjegavanje brata muslimana više od tri dana. Hadisu je buhurira, radijel Allah, stoji da je rekao Allahog poslanika alihi salatu usl. Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svoga brata muslimana više od tri dana. Nije dozvoljeno. Haravano, strogo je Nije ti dozvanje da izbjegavaš svoga brata više od tri dana. Ko Kogude izbjegavao više od tri dana pa umre, ući će u vatru. A danas imamo pojedince koji nam kažu ebedel abidin, nemoj da mu se približiš. Da pa svakda, nemoj, ogluši se od njega. Ne prilazi mu, ne slušaj ga, nemoj da se miješaš. Slušaš njega, ne slušaš Allahov poslanika, ali zao ćeš vatru. Allahov poslanika, ali isa. sam kao, ti dozvanje više od tri dana.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 Ibn Zubaira ibn Amira, pa je Ibn Amir ustao, a Ibn Zubair je sjedio, pa je Mu'am, ja radijallahu sallam rekao Ibn Amir sjedi, to isto sam čuo Allahov poslanika alihi sallatu sallam da je rekao, ko bude priželjkivao da ljudi ustaju pred njim, neka sebi pripremi mjesto, neka sebi pripremi mjesto vatri.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 Draga vraća, treba govoriti Allahom, Allohom, Poslaniku i Ashabima. To je ono što preporođuje dušu i srce. Abdullah ibn Zubair po čemu je poznat? Abdullah ibn Zubair, kažu za njega da nije bilo ibadet, a da nije imao najveći udiju u tom ibadet. Čak se spomni, da je godine bila prevelika kiša u Meki. Abdullah ibn Zubair je bio u Meki prevelika kiša. Pa je oko Kaabe, pa je činjen tava plivajući. Plivao. Znate da su ga ubili, jedan hađar Ibnu Yusuf i svita, oni su ga ubili. Abdullah Ibnu Zubair je bio kod Kaabe, zakrio se kod Kaabe, nadal se na pa je hađar katapultom gađao i Kaabe i Abdullah Ibnu Zubaira, samo da ubija Abdullah Ibnu Zubaira. Nije bitno što će biti za ovostalino. Pa kažu, granate, je li nešto, slišam granata, iz katapulta, su pokraj njega. Čak je jedna prolekla ovako u vradu, kaže, nije se maknuo, bio je na masu. Abdullah je prvo djete koje se rodilo u Medini. Kao što je poznato, ashabi su išli u Medini, činili hijžru, međutim nisu se rađala muška djeca. Pa su pojedini zehli Kitabija rekli da jel, da je napravljen sihr ashabima, a neće imati muške djeci. Pa kad se rodio Abdullah ibn Zubair, tekbiri su odjekivali medinom. Prvo djete koji se rodilo od muhađira, u Medini pio Abdullah ibn Zubair. I to je bio prelijep dogadja. Kad se rodio Abdullah ibn Zubair, ali isto tako kad su ovi Eškar nas, najgori i dulje, ubili, Abdullah ibn Zubaira također su tekbirali. Pa razlike između njih i ashabami.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 Ono što nije njegovo, taj nije od nas i neka sebi pripremi mjesto u vatri. Dakle, i ova činjenica neka sebi pripremi mjesto u vatri ukaže da je to veliki grijeh, a također i odricanje Allahov poslanika ali i salucanu takvih osoba ukazuje da je to veliki grijeh. Također, ne podaštavanje malih grijeha. Ne podaštavanje malih grijeha jedno je od dijela zbog kojih možemo biti strovajni sa sirata u džahnu. Ne podaštavanje malih grijeha, nemoj da smatramo jeli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 njemu i onda kad ti grijesi Hadis hadisu Ajše radijallahu talom kod Ibn Mađe i drugi spominje se da je rekao Allahu poslanik alihi sam o Ajša dobro se čuvaj malih griha jer je za njih kod Allaha zadužen melek dobro se čuvaj malih griha jer je za njih kod Allaha zadužen melek pa je sindi poznati komentator Ibn Mađenog sunana kaže ništo bolan mali grijesi nemojte ih ni podaštavati kad je Allah zadužio meleka za njega O melek, do Melek se brine za to. Ne mojte ni podaštavati male, male grijehe. S toga, dakle, dobro se čuvajmo tih malih grijeha i njihovanih podaštavanja. Jer mali grijesi, ukoliko ih budemo smatrali bezazljnim i budemo ostrajavali njima, prevastoju u velike grijehe, zbog kojih čovjek će biti strovaljen, jel zaslužuje da bude strovaljen sa sirata u džehne. Dakle, sirat,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 što smo spomnijeli, pa koliko smo u mogućnosti, ono što smo u mogućnosti, toga se prihvatimo i činimo ta djela, ustrajavamo tim djelama. Svima smo imali priliku čujemo koja djela da činimo, da bismo imali sa sutra svjetlo, svjetlo na sudnjem danu, ustrajavanju, obavljanju namaza, čuvanje namaza u njihovim vremenima, na početku da obavljamo djelje namaze, da udjeljujemo korpusom u mogućnosti sadaku, da budemo strpljivi na allahoj odredbi, da učimo samo kor'an, posebno učimo sura, al i suraj al-iman kao što ste je li priliku sinoć začujete tr traženje šerijatskog znanja je i ostalo održavanje prijateljskih veza sa poznanicima naših roditelja ako su mrtvi iz Bresela ostali su prijatelji njihovi do državama u veze s njima i tako je ovo što smo večeras čuli od dijela koja nas strovaju da <kak> se rata bude tern Allah subhanahu wa ta'ala moli nam da nas sve sačuva strah od suđa da nam pogodovu strah od subhanahu wa ta'ala da nam učusti naša stopala prilikom prelaska preko sirata, kada se mnoga stopala oklizmo, molimo ga talo, da nas sutra ne obračunava onako kako nam dolikuje, kako smo zaslužili već da nas sutra obračunava onako kako njemu dolikuje, njemu koji je svemilosni, milostivi, koji je plemeniti i darežljivi Allah subhanahu ta, molim da oprosti meni dano, mojim i vašim roditeljima mojoj porodici, vašoj porodici svima muslimanim i muslima